Selamulejkum ورحمة الله وبركاته. Ditët ikin, dhe ora e misionit ton Rruga drejt Allahut erdhi përsëri. Më lejoni ta nis bisedonë sotme me një lutje. Elu Zotin e Madh të na i bëj këtë orë të bëre e qetshme dhe të suksesshme për jetën tonë, të kurëzohet me xhenetet në botën tjetër. Mba vazdojmë të jemi në orët e bisedës të njohjes së Zotit duke dhënë përgjigjen e pyetjeve më të vështira, provimit më të rënd të ditës, të natës së varrit. Kemë folur për pjesën e parë, të njohim Zotin. Sot kam dëhrin e kënaqësisë më përsëri, të jemi në shoqërinë e Hoxhës tonë të nderuar, Zoti e ruajt, Enis Rama, për të vazhduar bisedën të njohim profetin tonë. Hoxha selam aleikum mirëservete. Aleikum selam dhe nderuar, ardhi mi në këtë ardh, Allahu sublih. Amin xhi Allah, dhe. Allahu nderoft, bekoft orën dhe diën tënde. Faleminderit. Sure dhe elusim Zotin që na mundsoi ti as për atyrë që ndriçohemi me diën tënde. Mbasi kemi folur për pyetjen më të vështirë hoc. Janë tre pyetje të vështira, ato që thienë në natën e varrit. Munduam të trajtonim, të shpjegonim pjesën e parë, të njohim Zotin ton. Ne folëm 2 orë të tëra për këtë pjesë. Sot mendoj se me më të njëjtën vlerë, me një rëndësi, është pyetja e dytë që bëhet natën, -natë, kush është profeti yt? të njohim për Thetin. Zotot për këtë pyetje. E ku e çfarë rëndësia është? Fillimisht falënderojmë Allahun për të gjitha të mira që na i ka dhënë. Dhe padyshim një nga të mirat kryesore që Allahu na i ka dhënë është që të flasim për te. Dhe të. Do të mundojmë që njerëzve tuaj prezantojmë Zotin e gjithësisë ashtu si ai ka dashur që rrobat e ditë ta njohim. Dhe pas kësaj sigurisht që ja përmendim Allahun nderuar shndër për neve më të vërtetë që ne të kemi ndërën të flasim për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga sa mbretitë e madh. Ata që kishin pushta të madh. Dëshiron që të ishin oferti t'i çalonin këmbët, t'i japin ujin, kështu sipas ku deklaruan. Edhe pse kishin pushta të madh, edhe pse kishin ushtritë të madhe të fuqishme, autoritet të madh, pasuri të pakontestueshme, gjitha këto nuk i penguan ata që me bodësi dhe me një dëshirë të flakët të dëshiron ti afër Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam. sallam. Ande Allahu na ka nderu vallah që ne kemi nderin të flasim për të. Kemë nderin që tiemi ata të, të cilët e ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam. Por krors kusoj padyshim se ne vrem që tek muslimant uh, gjendja përgjithshme nuk është për t'u lëkmuar kur bie fjala për njohën e Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam. sallam. Athar Sa është e mjaftushme që një musliman të njëhë Allahun Azul, të njëhë Muhammedin sallallahu alai sallam, që kjo njohje ti mjafton pasaj përdën përgjën e varë se i dërguar i ti ka qenë Muhammedin sallallahu alai sallam. Detalë kam përmenë këtë qërtje. Unë e përmenë po disa pika themelore. Kur kemi të bëmë njohen, atëherë, duhet të dimë për Muhammedin sallallahu alai sallam a që ka të bëjmë me lindin e ti. Ku lindë? A çka të bëj me jetën e tij para se të bëhet i dërguar? Ato që ka të bëj me kohën e shpallës, ku është, kur ndodhi, çfarë ndodhi? Apo Shumë pyetje. Pas kësaj, ku drejtua? Ku shkoi Muhamedi sallallahu aleyhi dhe selemu se e prëteu goditën e parë tek soi shpallje, si reflektoi kjo në mesin e popullit të tij? Pas çfarë ndodhi kur foli Muhamedi sallallahu aleyhi dhe selemu tua shpalloste e njerëzve të popullit të tij, shpallen qe Allahu ai shpall. Pas trisnjive, presioneve, dhunës shumë që u ushtrua mbi Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, çfarë bërai? Çfarë vendim i mori? Ku u shpërngul? A u shpërngul apo nuk u shpërngul? Për kush shkoi? Pastaj kur u shpërngul, ja shpërngules kush ishte me të? Kur u shpërngul, ku shkoi? Çfarë bën në vendin që shkoi? Apo çfarë luftra ai udhëheqi? Kur vdeç siç e vdekja e tij dhe cilësisht fjalimi i tij përfundimtar që ia drejtoi masës muslimane atko e qutër zmetua pastaj gjendrorate, ndoshta jo detajet e fjalimit, por disa pika themelore, çfarë na tha kur vdesh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, cili ishin fjalët e fundit të tij, porosia e fundit dreituar muslimanëve. Që këto janë gjëra themelore që duhet të dinë për ditë e tij. Ajtë sa mu themi hux, më falni, më thën dëshmia sot e një numri të masë miliona, do të thënë ka kaluar miliardën, është një argument që na në nxjisti kush ishte ky burr që vërtet, do thën, të thënë pati sukses të themelimit të një besimit të një sistemi të ri jetë dhe bëri sot do thën, të thënë ju ngjohen njerëz më të mëdhenj që të dië skandën të kësaj figure. Po. Pasi dyshim. Kjo është mirë para kaqsoj më ndëllëndëruar se e, edhe pa u ju ngjëzuar ata. Edhe nëse është tër bota nuk i a din vlerën e këtij dërguari si duhet, nuk e njëjë si duhet. Na mjafton ajo që Allahu xhallahu ala e ka prezantuar këtë të dërguar në Kur'an. Na mjafton ajo që ky i dërguar e tha për vetën e tij, jo për t'u lavdruar, por se Allahu ia shpalli dhe Allahu e detyroi që t'u a përmendë njerëzve vlerat e tij te Allahu xhallahu ala. Nëse një nga këto vlera do ta mbyllin parasysh, do të bëhet e mjaftueshme për ne për të kuptuar se përball çfarë figure gjendemi. Sa duhet të din për këtë njeri? Të në qofë se përshamu të njerëzit din dhe kanë një huri për disa autoritete bashkohore qofëshin të sportit, apo të politikës, apo të biznesit, apo të estrades muzikore, o kështë në më ratë. Njerëzit din për ta shumë gjyra. Edhe pësa ta në esens nuk bartën asë një vlerë. E tëra që prezentojnë mund tjetë antivlerë, ose mund tjetë vlerë për relative, Apo e përkashme mund tjetë e cunguar e mangët, me gjithat njërit din për ta. Ndërsa, sa duhet atër të din për Muhammedin sërëllahu alësën. Unë u përfasohet një natë, pa të rastën me panë një emision në TV, ishtë një fmi, dhe e pëtën, kështë e pytjet të lëleshme që ja bënë e të të fmiu, dhe njëndër pytjet ishtë edhe për, ashtura pytja rasesht, një që ishtë pregaditur, dhe u p Interesant, ditë kur ka filluar, filluan futboll. Klubi i ti i parë, sa so ka qëndruar kët klub, pastaj prit ti klubi ku ka shkuar. Në atë klub ditë sa so ka qëndruar, në klubin e tretë sa so ështëitur, sa so kanë ndetur, ku është tash, so Golaj ka dhënë detale, do të thotë të gjitha këtu nëse i përmbledh, dhe dëshën tua është një vlerë. Nuk gjen dot vlerë. Çfarë vlere ka? As skencorën nuk ka, as moralin nuk ka, as fetarën nuk ka, madje as kontorën nuk ka, nuk di çfarë vlere ka. Ajo ja që kë djalosh dinte të, të tërën për një futboller, një ulë të futbollit. Fash po dinte kë të fmi, ose baba i tij, kaç për Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem do të ishte mjaftuqt me xhennet. Para mendas, a të ne kemi dashur që me vetësojmë këthe drejtim të di për këtë pejgamber. Nuk mundesh të futesh në varr, do të spytë meleku kush ishte pejgamberi dhe tu Muhammedi. Dhe të treja që din për, për të është vetëm emri i tij, ndërsa asgjë për të kësaj nuk din. A do më zosh më të din vlerat e tij? Të din ato që Folën për mëherat për pikat dhe stacionet e jetës së tij. Të tash alhamdulillah ka libra në shumë çipe që ne mund të lexojmë, të informohen, qoftë në versione të shkurtuara apo të zgjeruara, qoftë në versione të shkruara, qoftë në versione të legjëruara, qoftë videoat në dëgjuara, në çfarëdo lloj versioni i përshtat njerëzit mund të informohet për jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Bitë kthemin origjinën, të kthemin sa pa më parë, të kthemin origjinë çfarë vlerë i dha Allahu ti njeriu. Do thënë Krisi janë e vlerësoi dhe e solli ve zgjodhi, me çfarë? Çishin vlera që më thënë ata Allahu subhanallahu te ati, profetit fundit. Të flasësh për biodert të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të thotë të flasësh për një njeri që Allahu i madhnuar dhe kur themi Allahu është e mjaftueshme për neve të kuptojmë se për çfarë bëhet fjalë. Për shembull, a ka nevojë më tepër të flasësh por aftit në një skencari, sezot të thuash ka fituar Çmimin Nobel, mjaftoj, okay. mor fund kjo punë. Qase komisioni i Çmimit më është një komision autoritativ për njerëzit që kuratë vlerësojnë dikën është mjaftueshme për ta kuptuar se sa art kënjëri vlerëson, po. Kënd bota po dëshme. Ne ikim nga Çmimi Nobel, nga ky çmim, nga ai çmim, po nga komisionet e kësaj bote. Ne po themi se Allahu e porëzoti. Sa kriesa ka Allahu xhalla wala sok kandidat ishin apo oh. potencial kandidatem që u përzgjod Muhammedit sallallahu alajhi wasallam ngjem lajket e allahut e nga xhinte nga njerëz nga krijesa shumë dha qallahu xhallahu ora di sa për të dimë por shum të tjerë nuk dinë allah xhallahu ala e përzgjodhi Muhammedin sallallahu alajhi wasallam që ti krijesa më e dashur tek allah xhallahu xhelalu në no ka krijesë që allah u e don më tej përse Muhammed sallallahu alajhi wasallam e vetë nga njerëzit nga njerëzit nga me lajket, nga gjinin, nga tër aja që Allah ka kryuar. Dhe për këtë ka fakte të shumëta, një nga këtë fakte është vetë ullëthimi i ti në Isra dhe Miraj. Ullëthimi i ti në atën ishtën për cilët e Gjibrilit. Për nëmdojnë në ndëruar Gjibrili, është me leku më autoritativë në qilë. Me leku i cili ka drejtë në më së afermi të jafrojtë Allahut është gjithë. Madje, si kurse ka në hadithë, kur Allahu dëshon të shpao ndënë çështje apo atëherë përcet qielli nga madhështia e kësaj shpallje dhe nga pëlcitja të gjithë me laqet hudhen në sjejdë nga frika për Allahu te lavala hmm. nuk mbetet i ngritur për të dëgjuar këtë shpallje as kush nga banorët e qiellve pas gibrilit ai ndëgjon pastaj kalon afër grupeve të melekëve dhe i informon çfar tha Zoti para mendojnë tash vetëm kët autoritet të gjibrilit në mesin e melajve në qjellë. E sa ka melajë? Një shembull thar për numrim vetëm. Ëh. Se çdata këtu që po flasim janë pregaditje apo për ta prezantuar vlerën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fati Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka shkuar në Isra dhe Mirac. Në qjellën e 7-të kur u hap dera takova Ibrahimin alajihis salam. Përmando në qjellën e 7-të, thot takova Ibrahimin alajihis salam i mbështetur për një murit të Betil Ma'mur. Betil Ma'mur është një shtëpi në qilë lardhë, në një gjaishme me qabën. E ka një shendrit të përsaqme, si kurse e ka dhe qabë janë tokë. Ati me lajket bënd të avafë, dhe futën për të adhrua lënjën lëvala. Ibrahimi alësok ishte i mbështetur për një murit nga murit të Betil Ma'murit. Dhe thëtë përgambeni së salim, aty u informova, Se në kësë të pi, që do ditë futen nga 70.000 mëlajke, se bëune elfe meleken la je u dune i lehi. 70.000 mëlajke gjë do ditë futen dhe nuk këthejnë mëkur. Do të tëtë mëlajke të më lojke, kanë drejt një herë të futen, betin më murë, dhe merë fund. Mos këthejt mëkur. Para mëndëjnë nëmbën e mëlajkeve më që endë dhe së të të këse dite, ata futen nga 70.000 dhe vetëm nga një herë, nuk ka përseritje s'ka numër. Ma keni llogaritë prishët, sepse nuk ka numër. S'ka numër. S'ka numër çesoj. Kë vetëm për bëjitën mëmur. E mështosin për tira pjesë. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur shkova në mirazh apo nuk gjeta s'ka qilli gjet potoka, yon është pa e pa, pa krahasuish me qilli. Paramendojnë qoftë dielli është një kandil i qjellit. Apo e ku është tokë që dielli është kandil i qjellit. Ku është tokën raport me diellin? E di madhsinë s'ka dali me stokës e qilë sashtë, e qili, apo, një kandel të vetë në ka dilën. Këtë qili i parë, apo, e ku e qili 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, apo, e tash, i nga para kësaj më dhështije. Thotë Mohamidi, sëllë, sëllë, sëllë, sëllë, në gjitho qilë që ngritësha, nuk mund të gjithë dëtë hapsirë të zbrazë sa një plëmbë, e që nuk është e melekë që që nërëtë në k ose në rëku, ose në sejtë, dhe du ka dhuru Allah në gjellë e wala. Sa e në këta, Allah? Sa e në këta, sa e në? Dhe gjithë ta, i bini Allah në sejtë, dhe kur pëlëtësit qilë, dhe gjibrili rënë në këmbë. Dhe gjibrili është minë njëri gjithëve këtyjnë, dhe gjibrili ardhë me marë Muhammedin së ta, pikë, së së së së së së së së së së së së së së së së së së së së së së së së së së së së së s Para mendojë Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam shkili në vendin qell, ku asnjë krijes nuk ka guxuh, as nuk mund të afrohet afër Allahu xhalla wala sa u afroa Muhamedi sallallahu alajhi so, wa sallam. Sa çgati ishte tashih Allahu xhalla wala most të shfaqe një dritë e madhe. Andaj kur e pyeti Aisha radhiyallahu anha, "Henda ra'ayti rabbak?" A ke pazu dhën than nurun an ara? Një dritë fuqishme prej katasha. I po shtafruar deri atje, deri te drita është afrouar siko ka ndërmërm qelor ka ndërmërm hinor si Allah ja bën këtë njeriu ku është kjo me vlerësimet e tokës me çmimet e tokës a vlersohet kjo heç vallahi jop andaj kjo është sajtë gjallë ndersa edhe një vlerë përmbyllëse e me studim dy vlerave ka 10ra e 10ra vlera të shumta që flasin për pozitivin e këtij treguari ta këto nuk janë që ne dëshmojmë në mënyrë fanatikë ta mbrem të treguarin ton por janë realitete që duhet të kinë reflektim pozitiv në zemërën ton, apo që ta ushenë këtë zemër me kënari, me mburje, të ndimin të privilegjuar, Allahu në kanë dëruar që ne këtë pejgamber të kemi u dhejtësin ton, imamin ton, në dunja dhe në ahirat, këtë pejgamber, o dhe ndëruar, dhe të lekmojnë, dhe kanë lekmojnë, pejgamber të Allahu ta kinë imam, Pejgambert kanë lakmuar që umeti ti je nga ummeti i tij. Para mendoj. Me gjithë drejtë që kanë pejgamber sallallahu neve na ka bër pa kërkuar fare. Falnderit me se ka bërën e Zotit. Kjo është nderi i madh. A e përfitojmë ne këtë? Kënderi që mi përfituar nga Allahu përmes Tivurrit. A nuk javle që dimë diçka pak më shumë për të? Sa kushtojmë ne ditën tonë për të duhur për të? Për të ndësuar për të, për folën familjet tona për të. Ky është halli jonë. Kë, ky ky është brenguaj jonë që po dëshirojmë që të vetëdijsojmë ne këta muslimanat para më do dhe ndërruar haditi që është në Bukhari, haditi i gjatë, haditi i shefatit. Vi njerët duke prit të zhytu në djerës, i ka kapluar frika dhe brenga, nuk din që farë të bat, dhe që farë ndodhë. Formojt një komision në natëko i njerëzve, dhe fillojnë që të shkujnë të këpjegamërë të Allahot të dhjeljë. Që ata të ndërmësën që të vi Allahot të bënd një zhidhi, gjukon mes njerëzve. Asena, në në. Në në mbyti pritja, nuk din që fa po bëjat, në mbyti djerësa, vapa, duke pritur gjukimin Allahu të dhujet. Shkujnë të kadej me Elisam, të regimi i gjatë, kadej me Elisam i thënë, ti e baba i njerëzve, Allahu të ka kryuar me duart e ti, me që thëtë, kadej me nuk gudzën të jafrotë Allahu të dhe valla, parëmënda, ka që thëtë, Allahu është hithruar sa një hithrim, që nuk është hithruar asë njëherë më parë. Shemosëtur si të nderuar, kur më një vend i ngrumbulluar të gjithë kriminalet, mëkatarët e botës, të, të gjitha kohrave. Njerëzit kanë ora Allahu Jellalulahu me bagazhe të zbeth, apo ndosai kanë më gatuar me bagazhe të shumta. Ku është falëndrimi për Allah? Ku është mirnjohja? Ku është për ulja? A nda Allahshit nuk? A dimi nuk gudzant të përdihisë. Shkënditë kënuja lisat, të kënuj, thithën të në rrugën e Allahut 950 vjet. Allah u ka ndëruar të ka shpëtunga tufanin ashtu më radhët. E fsinë, e fsinë u guzej. Unë kam bënë mëkat, nuk guzej. Po koti s'ka parazijë, kuptim të ne ka karkun ka Allahu për djalim se nuk shpëtoi. Do të shpenduar më një herë pas sharrimit. Shkojnë kësho tek Ibrahim Mesam, tek Musa Mesam. Shkojnë tek Isa Mesam, Isa Mesam, shkojnë tek Muhamedi, nuk ia përgjefor. As mundem as dokumenta. Po shkojnë tek Muhamedi. Mos u lodhni. Mos u, shkoj tek njëi i adequat. Shkoj tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nderuar. Wallahi billahi kjo është hak. Vetëm ne amni Allahu te mos e kjo është e vërtetë. Madje më ma e vërtetë se ç'po thotë ju. Matei i besoi Muhamedit sassu sallallahu s.u. vetëm. Se vesh vetën, apo qasa Allahu xhellahu alaualla e ka ala informuar për kët. Nuk e kontestojmë në asnjë rast lajmin e tij. Ai na ka lemuar për kët. Në qëfar ndot? Thëtë Muhammed e s.a. s.a. ngritëm dhe thëmë, unë jam për këtë punë. I vetëmi nga kërjesët e Allahu Gjellewala që gudzan të jafruat Allahot edhe në këtë rast. Thëtë e vendosi kokën nën arshën e Allahot në sejgjde. Parënda arshë e Allahot. E vendosi kokën sejgjde shenj e robnis. Në kjo është një, vetëm një, është vendosi është kur dhe këthejemi. Se hidnimi e Allah të fikët me sejtë. Në qovë se këhidnu Allah me vite, me vite, me jafëtën një sejtë që të fikët e fik hidnimi. Andaj sejtëja e fikëhidnimi në që e kanë shkahtuar më katët. I thotë, ya Muhammad, Allahu akbar. Allahu i thotë, o Muhammad, irë fara asak, gretë kukën tënde, gretë kukën. Is el tuqta, Kërka do t'japëm. U është fa t'u shëtë fa. Ndërmetësa përnu në ndërmetësimi. Qëfar përkërka në Muhammed? Allah e din. Po përtreguar njerëzimi se syrë sa bërçëli jeni këti njeri. I jeni bërçë edhe në këtë botë. Dhe jeni bërçë edhe në dënjër këti njeri. Atërë thotë Muhammed e sëmë, Allahu më forimzan. Me disa lutje që përmbani falendrim dhe Allahu gjellewala, nuk i kam ditur as un më herët e as një doni kriesë tjetër. Kjo vjedh e rradhas është i vetmi që din ta lutë Allahun me disa lutje, ta falënderojnë me disa falëndrime që askush nuk din ti bën dhe nuk do të ketë mundësi kur ti din. Çnë at moment vetëm në at moment Allah i amson Muhamedit sa son dhe ato lutje bën çels për të bërë zgjidhjen njerëzimit. Dhe, dhe Allahu zbrat tek njerëzit për gjykuar pas në mes të ty. انا كركب لي مودل ونديرو انا كركب لي مودل فنيما سكوكيت نيادر جان كور غوزون تنجريت كويان بوسه تار كويان بزنسمانت كويان اتاش اوتورتا تيف الله وثت وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسه سنطاه الله وثت وخشعت الاصوات للرحمن قفريكا موده نغاوردني الله وثت اسكوش مسفلت يوم القيامه kësha atil asuat, e në ullur kokat, dhe janë fi kur zërat, janë fi kur skazë, asë kush nuk guzon të flet. Nëse njerit po ecin në drejtim të saktuar për të marrë gjukimin ka Allah u gjellë o ala, dhe në këtë ecit e të tyre Allah u thotë, falat tes me u illa, hemësa. Ti nuk dëgjën gjëtë të dërë posë, hemësa, qëka është hemës? A këjesë ndë një herë në malë që ka nëratë gjethet, dhe është qetsin, nuk pos shkele e gjithëve, kjo është hemsë. Vetëm kjo dhe gjoti më regulli, të kjame. Asë një zë nuk gudzon kusht të fletë, parë më do që farë regullë i disiplinët, zgudzon të flasë njerëzit. I vetëmi që fletë është Muhammedi sërë Allah sërë Sënë Allah sërë Allah. Allah kjo vlerë e madhe. Edhe pas përlimit, pas që të ndalë gjukimi, e kuptën mu sa që është në gjënetë, po, e kopëton Ibrahimi alësëm që rëgjenet, po, e kopëton Isa alësëm që rëgjenet, e kopëton të filon që rëgjenet, mirë, po, nuk mund të shiojnë në mbëlsirin e shpërblimit për dirësa këtë dherë të gjëriti Mëstahab Mohamedi s.a. Parëmënda? Për sri i al Allah, al përsi, përsi këna bërqë, po, mund të kemi shpëtua nga jo pjesë, e pritis, mm. e kemi marë vendimin, se në gjënet mm. jemi, vërafë me shku, dhe i rëmbj kur do të hapet? Nuk do të hapet pa urzotëriu njerëzimit. The thot Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam, "Aati babul janna." Do të vi tek dera e xhenetit. Tërkas në të dhe meleku i autorizuar për të hapur derën. Thot men, "Kush është?" I them Muhamedit. Pasat përmendën emrin e tij sallallahu alejhi dhe sallam. Pasat kupton meleku kush po troket këtë derë vlerëndruar. Do thot Jam urdhëruar mos t'i hapi askujt për atë. Urdhën nga Allahu i Llora. Traket Ibrahimit, s'kam u hap. Po për traket Isa al-isam peqember, po s'ka hapje. Po traket Musa. Pa traket kush don, pa trokitë rasulullah, i dërguari im dhe jote. Ai që Allahu na ka dhëruar ta kemi pjesë për bëshhet çhadetit, la okay. ilaha illa allah muhammedur rasulullah. Ai me ndëhrir, traket hapë dera. E kur futet ai kush hap, kush futet pasi ummeti i ti paso ushteti ata futën një herë ata bën rrad një herë pastaj të tjerët dalngadal çka duhet bëj për këtë njerëzollap sa duhet ndium për këtë njerëz sa duhet jemi të gatshëm që sakrifikojm për ta ngjalljet në ti për ta mbrojtë nderin e ti fenën e ti misionin e ti nuk mund ta bëjm kët nëse nuk e njohim kët pejgamber tamam sigurisht do të vlerësouar më në qiell dhe në tokë e vlerësouar me kriju si me krijesa të më të mira nga më leqët më të zhitur nga një Xhibril. Duke mos larguar nga kjo, duke mos dashur largohem nga kjo lloj, më thën emocioni. Thjesht më kujtohet një ditë që doja më thën ta përmendja të, të se mos kalojmë në ekstremin e gjërave, kur shumë herët nga flegstan, nga mësuesët tanë të vjetë, më thonë, "Laulaqë, laulaqë, o ma xelaktë flaqja." Do hmm. të ishte kafe që reluar në qe, më thën. Është ky transmetim që shpesh flitet unë për mend arabisht ose ashtu që më thonë doja do të më fa komentonin për gjith, ne e pjesi, të gjithë në pjesë deri ku e kemi dëgjuar këtë hadith. Kjo është një thënie që transmetohet sikur tet hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sa Allahu kathen, Kaffin, Arcane, Kaffin, ka thënë laulake laulake ma khalaqtu alaflaka. Por tani ka fën e bën çë kanë ndërthënë laulaçe laulaçe, po kjo është, kuptim është kuptimi, do të thonë por më kjo është thënie ndoshta është kuptimi mështë isheti, mështë isheti, nuk do i kryoja qejt dhe tokën. Andajit po thuaj se, Allah u ka kryojar qejt dhe tokën për hirtë Muhammedit sallallahu alesallam. Kjo të tësmetohet, dhe kështu thot, ma djetën me vlydë që këndohet e këni, është tekst që thot, kjo është një mëkat, dhe kjo të tësmetohetim është i shpifur, nuk është i vërtet, nuk është i sakt, nuk është e sakt që Allah u ka thonë kështut, E asë nukër të sakë që ka dhonë kësa Muhammadi sallallahu al-san, al al ka se kët e përgënjër sërën edhe Qur'ani, edhe hadithi, por edhe vetë djetarët e kanë refuzuar planimin e njëtër smetimit atjilë. Për fara së ju. Allah nësul e dhërrijat e këndërësan qartës me njëajat këtë thënjë, këtë pohem. Allah u tëtë, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا دِي عَبُدُونَ Gjendë njerëz i kam krijuar për të adhuruar Mua, jo për hatët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi ka ardhur sallallahu alaihi wasallam që njerëzit u amson rrugën e adhurimit. Po, Allahu e ka krijuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e ka dërguar e ka bërë pejgamber që njerëzit të udhëzohen ka adhurimi Allahut nën jetën e mësimet e Muhamedit alaihi salatu wasallam. Atëh ka dashuria jone e madhe për pejgamberin e asom. Nuk do të këtashit na nxirr nga kufinit i lejuar, nga sa i mbetet njerit Prandai Muhammed sallallahu alaihi wasallam vdiç ổ vënderuar. Un tharra duhet dim si ka vdeqaj. Ai vdeq sallallahu vdeq, t'u gëdhon shpirt, edhe kishte mundim agonit vdekës kishte. Sari binte Tfik kishte një kovë me ujë ofërvëtia, po dhe hudhte ujë në sy të tij dhe në fytyrë të tij për të këndellur nga smundja. Megjithatë, nuk ka arritur asim. Tha la tettekhuz qabr eidan. Mos gaboni asë si ju musliman, un po vdes. Por mos gaboni asaj se ç' varrin tim tash ndërroni në, në një vend adhurimi. Në një vend që e rrënoni besimin në Allahun aty. Ka thonë po vdes. Dhe gjithashtu na mësoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se Allahu është ajo që duhet të mødnohet. Por mødnimin e tij ta bëjmë për homsimet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne e dojmë, e vlerësojmë, wallahi e kemi më dashur se prindëtat duhet të kemë më dashën se jetën ton, se ton, se tonë, se fmitë tonë, se gjithësve në tonëm. Por me gjithët këtë ashuri, nuk duhet në qënë e ekstremizm. Dhe pasaj të bje më indeshë me vetë mësimet e Muhammedi sasën. Një një, një njërë të këmë Muhammedi sasën dhe thaë, jam Muhammed. Oqë, më lejotë, të të shkupus. Pa kumëtaj. Uh, e vlerësojë Allah, sëmë hënë talë, profetin tonë dhe profetin e mësoj, vërtetja hakun, ton si më hakun kryusit tonë dhe vetë Duke qenë në këtë vlerësim, do të dëshirojmë të them të flisim mbas ta transmetojmë transmetimin që tash qopote mbas shputit të shkurtër për të folur për veçë ato që vlerësuan në qiell dhe në tokë, për ato krijesa të tëra që nuk flasin, a e vlerësoin profetin tonë apo ja. jo. Pa. Të gjitha këto të nderuar miq, mbas një hapësirë të shkurtër, që si e ktheim përsëri në studio. Më leku më përstërit, të ndërëmish, këthejmë i përstërit në studio. Hox, duke të përën djesë, transmitimin që e shkëpota. Po, Allah, shpër bleftë. Ja, dhe të shra vetëm të plëtësejt, të themë se Mohamedi së osërën në gjëtitës e ti, vazhdimishtë, gjithë të tendensë për të anëgjirë nga kufit e se lejuarës, e ka luftuar më automatizëm. Nuk ka lejuar që gjëtitës ti, do të thotë që njerëzit, të ngrejnë më tepër në shkallë se që duhet. Amdaj, erë njëri dhe tha, ja, Muhammed, tha, zëjnë nuk e zëjnë, vëshejnë nuk e shejnë. Qëka i bjenë kja? Tha, ha, dhe rabë bulale minë. Tha, kë njëri, ojdi, o, Muhammed, ata që ti e pëlqenë, mbeti pëlqyër, ata që ti e nënqmanë nënqmanë, ta kjo rëzoti, nuk jam unë? Në ku jepë unë njëzë autoritet dhe nuk u amartë një, unë njëzë, ja, lërga saaj. Një rast e një njëri, tha, qëka dënë të jo Muhammed? U, u, u s'ku qëftu në ti dhe, tha, jo kështu. Thuani qëka dënë Allahu vetëm. Thuani qëka dënë Allahu vetëm. Disaj thani qëka dënë Allahu dhe ti, tha, asë kështu mështuani. Thuani qëka dënë Allahu, pastaj, unë, më lërgoni pak nga zotit. Kasi është uh, i kujdeshëm sallallahu alai sallam. Ardhë umi sallam nga abisinia dhe uh, përmendisë e si atje kështë e pas, kështë e pa në përkishat e abisinia në atëko, ishte kristere. Heraklio, ishte kë mbreti i abisinis, ishte dëmon, ishte i kristere. Dhe përmendisë e si në përkishat e ty një, kështë e fotografi të pejgamberve, fotografi të mërijemit, e kështë më radhë. Po thuan e si kërës të rrështi që edhe dhe dhe të dhe të të të të të të të të banë të përën në momë e nësëmë. Më mend e shkëput i këtë më nësëmë. Tha këta jem popull që Allah është hefnuar në bita. Nuk dëshum të jemë të të të të të të të. Ane në qosë mbë lërsani ma teper, apo? Se që duhet Allah hefnuar në bëjohë. Sikur që në qosë mbë lërsohj pëse duhet Allah hon adan. D si kur e lavdrua në tepër të kryshterët birë në mrimës. I thënë djalo vëllohë, ka është e tepërt, inë në mënë abdullahi o rasullu, jam rabbi Allahot dhe më ndërguar i ti. A da të njërë që e lavdruin, pe kamërësëm tepër, e shërë se janë njërë që mësë pak të e pasunë së një në ti. Dhe e shëmë se, se lavdrimi është përkuftuar gjuhë, mm. e mbajnë dëshin dhe pe kamërë Allahu akriu atë për kët punë, bën me vlerë, ngjitën këmbë, mirë, pas kësaj, në dhënishën tjetër të dashurisë, ska. s'ka. Nuk pasohet. Ekstremi kësaj çëje çon jo në respekt në drejtpërdrejtë. Padysh, padysh, padysh. Ne duhet duhet të du kemi kujdes edhe nga kjo që të jemi Hore, gjithmonë të. në mesatar në kërkuar. E ja dha akun vetes vet dhe nuk lejoj ta vlerësoni më tepër se ç'është duhet. Do të dëshirojmë të paktën ne si besimtarë të hyjemit këshmë 10% të njohje se vetës tonë ku ndrejtë vlerës së këti profetje. Përveç krieseve të mëdhaje që e kam vlerësuar, kriju si jonë e vlerësojë profetin tonë, kemi gjurët sa trasmetimi që e kam vlerësuar edhe gurët, edhe malet, edhe temet. Edhe të janë krieseve të Allah Gjellewala, jetojnë në mënyrë të caktuar ashtu si kur që Allah Gjellewala ua ka caktuar, e nuk dim realitit një jetës e tyre, por i shujem si janë të si pasasaj që Allah në ka lemruar, edhe ato e lafdrujnë Allahu në Gjellawala, e përmendinë Allahu në Gjellawala. Në nuk e dimë forën, po, besujmë në këtë. Andaj, thotë Muhammadi sallallahu a.sallam, gjithë dhëtë, kërë përfëndun dita, kodra, apo, e caktuar, i lafdrujnë kodrës për balsaj, dhe i thotë, sot ka hon ka kaluar, një njëri që ka përmendë Allahu në, po, nga tja ka kaluar. Shka? Shka? A dhe smiu sa ti minemal kuti me ta përmendim Allahun Xhelaluallahu që kurt largu min gatë kodra ila vdot kodrën në emrin ton. Në, në. Çu kode sa i ulë ndërro. A ne an të gjalla tu? E përtojn kët lavdrim kët madhrim të Allahut Xhelalul. E përmendin Allahun Xhelal. Wa in min sha'in illa yusabbihu bihamdi. Allahu t'nukaja e që nuk e lavdon Allahun Xhelaluallahu. Me dhe Allahu përmase drojt kurti bin Allahun sejdë. Muhamedi sasun ka përmendur se kur një gur i rekulliz nga maja e malit poshtë është rrokullis dikush mendon se është rrokullis për shkak koshëm bjet malt jo është rrokullis nga frika Allahut të vërtet e ka prekur frika Allahut dhe është rrokullis guri pejsnalti pse u rrokullis në momentin nuk kurrë nuk kurrë kuz magjer andaj ra komisia guri dhe nga anad bëhet ç'të na përkujton se un jam guri dhe jam frikën Allahut bi prej lartit bi posht apo pse të njëjtë nuk bien poshtë ndonjëherë në sejçde nga frika Allahut të vërtet ande këta gurë e, e, e filluan ta ndinë se një mshirë më e madhe kishte art filluan të ndin afërsinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj i nisën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me njerëzit dhe i kapën të sogur. Dhe filluan të dëgjohet tasbihujt e tyre. Para mendos sahabët dëgjuan duke thënë gurth subhanallahu alhamdulillah la ilaha illallah këtë merë. Gabira e pengamirës tha te pengamirës sahabë Abu Bekrit. Dhe filluan vazhdoan vazhduan të bëjnë dhikr e andone Abu Bekrit për treguar se ky njerëz është mbas Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Apo e pasoi Abubekrin dha Omerit dhe vazhduan të thoin Subhanallahu alhamdu lillahi durte Omerit dhe pastaj pushuan. Një njerëz e tëre me, me vështërsi e tërhiqte devën e tij. Le Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i ofrua wa devën. Po thuaise po bësonin me të. I than odor gore lawd U qëtëtë njërë, thëmë Muhamidi sësërëm, kjo më ankuat se për nëri sojë e ngarkon për të imunësie, mos Mshir Mshir Muhamedi, në ngarkon dhe ndëruan. Më shirë për dheve. Më shirë për dheve. Thëmë Muhamidi sërë Allahu al-Sallam, në ushqimin e gjdo gjalese, keni limosh. Si më së dojnë e të rëtë, gjdo krijesë. Kur ajnëm societë u shqiptim qend të mocat, të kujdesim për baktin, timi të mëshirshëm për për për kafshë të ndryshme, apo mos t'i mbysim pa nevojë, mos t'i maltretoj, mos i dhunojm, apo mos mos i keq përdorim. Kto janë gamësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andasimos ado. Kur Ayus sa mosengar ka, nga se nuk e doron dot. Pastaj bonte legjërat mbi një mbi një zung. Dot një Trunkpeme. Trunk dhe një nga saab të pejgamirë të somë, janë dërtaj një faltore me tri shkallët. Aki është e ma letë. Dhe dërguar, I.S. unë gjitë nga atë faltore ditë në gjëma. Be fast duke legjeruar, zbritin nga faltore. Dhe shkaj të këtë cungu e përgdheli dhe u larguho. Njështë u qëtetën. Tha njërë në sërë, që, qëka është këtë vëprim? Tha rënkante nga mërzia pë pse nuk kami hi për më mbi ta ç't legjeri. Andaj shkova dhe ngushëllova. Dhe u kthy aty për t'i legjëruar. Andaj, wallahi nuk ka kriesa Allahut që nuk e don këtë treguar, përveç të prishurve, përveç të smurve. Përveç të ignoron veçm duk e njohin realisht dhe ne këtë pe treguari sallallahu alaihi wasallam, ngasë është njeriu i dashur tek Allahu. Atë që dën Allahu, do mos do, do ta doin. كريستال لاطوزيت بوس اتاچ نوك ادون اللهون او رين اللهون اتا نوكان نيوويچ اتا دين محمدين صلي الله عليه وسلم ميرفو اذهبس نوك ادوين محمدين صلى الله عليه وسلم اتا ا بريتوين مشيرين مسن اراي اتا اندين مرسين مسن اراي نصث الله جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله وثا nuk i dënoj kur edhe pse janë më katar edhe pse i dë i idh dëitor edhe pse të luftojnë ty nuk i dënoj me shkatërrim sikurse bëra me popullin uhet e lutit nuk i shkatërroj këta për drejta ti je në mes të tyne ti je në mes të tyne është garancë se nuk shkatërron atë nga këjo mund të thosë edhe ku komsimet të ti Por aqso komsimet e tij, për aq ai vend rriqohet nga mëshira e Allahut dhe është i ruetur nga shkatrrimi. Për aq sa larguan msimet e pejgamberit nga ai vend, rreziku që të shkatrrua dënuën nga Allahu xhellahu teuara. Dhe tha Allahu xhellahu ala: "Ti që mësuar se duhen estagfirullah kërkojnë falje, andaj e përdritse i përmban msimet e tuaja dhe thoinë oh Allah na fal, asotat nuk më dënu kur." Kësaj sod, garanci. Msimet e dia në garanci stabiliteti, garanci të vazhdimësisë jetës dhe në momentin kur të zhduket mësimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të zhduket ndikimi i tij në jetën e kësaj bote. Athem ndodh kemi. Nuk ka jetë më parë. Nuk ia vlent jetuat më në këtë botë nëse nuk është endricuar madje edhe me një shkëndij nga mësimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Andaj Allahu Jellalu Ala nuk i nderoj më këtë njerë i vetëm muslimanat ata që e pasuin, kësa ata kanë dhënë të posaçme për shkak të pasimit. Mirpo i nderoj edhe ata që nuk e besuan. I nderoj edhe ata që nuk patë rason të takojnë me të. Madje nuk i nderoj vetëm njerëzit, por i nderoj edhe kafshët, edhe bimët. Edhe çdo gjë që ka mbikëtuq Allahu i nderoj me dërgimin e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Andaj or dhe ati madje lingjet i nderuar shënoi një ndryshim të madh të tër kosmosit saqë edhe vet jinët, shejtanët e pretuan këndëshëm, nuk dinin çfarë po ndodhte, por pretuan diçka më madhe ka ndodhur, gjasë se e ata e panë veten se kishte ndodhur një gjë që po ndryshonte. Ata vazhdimisht ngritëshin qiell, apo dhe vjedhnin lajmin e qiellit për lajmruar, të lajmëruar falturën e tokës se do të ndodhte, apo në momentin e jetën qiellën të mbyllën, nuk mund të departonin. Më erdhi për fat. Diçka ka ndodhur. Dhe pas ashtu ndon tokë zbuluan se kishte ardhur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam andaj ardja e tij hap dy të mirësisë ardja e tij mbyll dy të sherrët ardja e tij hapi mundësi që të mirent të udhëhiqet në këtë botë të mirent të jenë ata të parët të qinjjet të jenë të ngushtuar apo të jenë të të të, të lidhur të prangosur që mos të kenë mundsi të bëjnë të qçija të gjitha këto fal Allahu xhelleu veleli i cili e dërgoi Muhameditin sallallahu alaihi wasallam me parti sa të drejtën Zot kur thotë kemi dërguar mëshirë oh. për gjithë botrat. Në suren Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mm. alamin." Duke lutur Zotin, hux brenda kohës së limituar që kemi, sepse kemi një pjesë të shumë të rëndësishme, mbas si folim për vlerësimet që ka për Zotin në qiej dhe krisat më të mira në tokë, për atyr që flasin për atë qëun klasin, e rëndësishme është që të gjithë llogaritëmi jemi ne si e vlerësojmë çfarë do jen me në lëmë për e Allah të jenë obligimet mendoj të lëm për ministrin e shëndetësisë. Allahu të nderoft, Allahu shpëroft. Allahu të nderoft, do të as puljes. A do të takojmë bashkë në një mësim tjetër? Të nderuar miq, në fund të bisedës, me si shpresojmë që krijosi na ka dhënë receta në këtë orë, i vlerësuar në qiell, i vlerësuar në tokë, i vlerësuar nga të gjitha krijesat. Por ngelim ne të mangët që nuk e njohim vlerën e këtij njeriu që kë ndryshoi historin e gjithë njërzimit, për imetin ton. Allah ju në roft, dhe duke shprestuar të kohemi në brisedën arshme, në deri atere, selamu alaikum, o rahmetullahi, u berekatu.